Saudara-saudari yang mulia kita terlibat dalam usha ni adalah semata-mata untuk islah diri kita untuk tarbiah diri kita jadi sesiapa saja yang jadikan usha ni sebagai maksud hidup dia dia rasa ini hajat dia ini keperluan dia dia yang berhajat dia yang perlu pada usha ni dan dia korbankan diri dia harta dia dalam usha ni maka Allah Subhanahu Wa Taala akan islahkan dia dan tarbiah dia. Mala Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keturunan dai agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bentuk keluarga dia, keturunan dia jadi orang yang ada agama, jadi orang yang berusaha atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan nampak -tuan inilah sebenarnya kita berusaha ni adalah untuk diri kita, untuk islah diri kita. Maulana Ilyas rahmattullah alaih bagi tahu bahawa usaha dakwah tabligh yang saya mulakan ini adalah untuk tarbiyah Diri sendiri adalah untuk islah diri sendiri. Tapi Mulana tulis dalam satu makalah dia. Dia kata, sekarang yang sangat-sangat menyedihkan saya ialah apabila orang dah mula buat usaha ini, maka dia mula pandang orang lain dan terlupa diri dia sendiri. Dia dah tak nampak diri dia sendiri. Dia dah pandang bahawa usaha ini adalah untuk islahkan orang lain. Sehingga dia dah terlupa diri dia. Dia dah tak nampak diri dia. Tuan-tuan yang mula, ingatlah. Ingatlah sungguh-sungguh. Apabila kita dah mula terlupa diri kita sendiri. Dan kita hanya ambil berat untuk islah orang lain. Maka kemajuan kita dalam usaha ini, Islah kita dalam usaha ini akan terus terhenti. Muzulku, Hentuk kami, Apini da'atku sama rektor cair. Ini kami lagi ngekibat, Mereka nama-nama dia jandar cikmini. आमाल के रास्ते से लेने का अंदर में दालिया पैदा हुआ नहीं हुआ मेरे नमाजें जानदार कितनी थी ईमान मेरा कितना बड़ा आमाल में तरक्की कितनी थी नमाजों में दिल लगता नहीं लगता अमल में तरक्की छक्के नीचे हम अपनी जात का जायजा ले मेरे अंदर तरक्की कितनी काम के रास्ते जो किफात का है मसरूफ Ucapan di dalamnya terjadi atau tidak, taqwa hai, tawakkul hai, masyarakat ki safai hai, di ki, di. Ucapan di dalamnya terjadi atau tidak, manusia sendiri. Jangan kita beri tahu orang lain. Jangan kita beri tahu orang lain. Jangan kita beri tahu orang kita beri tahu orang lain. kita beri tahu orang lain. Jangan kita beri tahu orang lain. Jangan kita beri tahu orang lain. Jangan kita beri tahu orang lain. Jangan kita beri tahu orang lain. Jangan kita kita saya dalam usaha ni dah berapa banyak saya dapat maju dalam usaha ni. Banyak mana semayang saya telah dapat diperbaiki, Semayang saya telah khusyok. Banyak mana hati saya cinta pada amalan-amalan. Banyak -amalan. mana ada dorongan dalam hati saya untuk gunakan amalan-amalan untuk ambil direct dari khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. baca Quran saya banyak mana saya dapat sawajuh. Saya suka dengan bacaan Quran saya. Jikil saya banyak mana hati saya suka dengan jikil dan demikian juga contohnya hal keadaan kehidupan kita sebanyak mana iman kita bertambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bertambah tawakal takwa dalam hati kita selama kita buat usaha ni sebanyak mana telah bertambah dan sebanyak mana telah datang kesucian dalam muamalah kita betul betul dalam muamalah kita ikut syariat muamalah kita tuan-tuan boleh -tuan demikian juga sebanyak mana muasarah kita telah jadi muasarah yang suci yang murni tuan-tuan mulia. Banyak akhlak kita telah jadi akhlak yang mulia. Akhlak yang tinggi. Ini setiap orang daripada kita kena sentiasa muhasabah. Kena sentiasa semak, cek. Apa kemajuan yang saya telah dapat hasil. Tuan-tuan yang mulia. Telah berlalu berpuluh kilah kita. Telah berpuluh kali kita keluar 40 hari. Dah berkali-kali kita keluar 4 bulan. Macam mana keadaan kehidupan kita macam mana keadaan rumah tangga kita. Ini semua kita kena semak tuan-tuan molek. -tuan kehidupan adik-beradik kita, kehidupan ibu bapa kita, kehidupan keluarga kita macam mana tuan-tuan molek. -tuan kita ba usaha agama kita kena semak keadaan agama dalam keluarga kita. Kerana Allah Subhanahuwataala sendiri bagi tahu ya ayyuhallazina amanu u'amkusatkum ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selamatkan diri kamu, pelihara diri kamu. Dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka. Jadi tuan-tuan mula, -tuan, kita yang buat usaha agama, kita kena fikirkan keadaan ini. Berapa banyak agama telah maju dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Tuan-tuan mula, -tuan, apabila pandangan kita telah terlepas daripada diri kita sendiri, maka mulalah kita akan pandang orang lain. Mulalah kita akan utamakan orang lain. Tuan-tuan mula, -tuan, pada masa itu syaitan akan memainkan peranannya. Apabila kita mula pandang orang lain tuan-tuan mulia, maka syaitan akan memainkan peranannya. Syaitan akan nampakkan keburukan-keburukan orang lain. Dan akan nampakkan kebaikan-kebaikan kita sehingga kita kata saya lebih baik daripada dia. Sebab dia banyak keburukan dan saya banyak kebaikan. Dan saya lebih baik daripada dia ni tuan-tuan mulia, ialah sifat utama yang ada pada syaitan. Keadaan saya lebih baik daripada dia ni ialah sifat utama yang ada pada syaitan tuan tamu dia. Syaitan dikata pada Allah Subhanahu Taala anak Hayyur Minhu. Maha Allah saya lebih baik daripada dia daripada Adam. Sebab, kau jadikan Adam daripada tanah dan kau jadikan saya daripada api. Oleh sebab itu saya baik daripada dia. Tuan tamu dia apabila kita tidak ambil berat. Hal diri kita, hal keluarga kita, keadaan agama diri kita, keadaan keluarga, agama keadaan agama keluarga kita, tuan-tuan mulia. Maka syaitan akan pesongkan kita sehingga kita nampak kuburuhkan orang lain. Datang sifat syaitan itu dalam diri kita. Tuan-tuan mulia, tadi ada tertinggal sikit. Apabila satu orang, dia buat usaha dengan niat untuk islah diri dia. Kepada siapapun dia pergi, dia niat untuk islah diri dia. Dia pergi berjumpa orang, dia dakwah orang. Dia dakwah orang tentang iman Tapi dia rasa, Ya Allah, iman saya, saya lah yang tak betul Saya dakwah dia tentang kebesaranmu Tentang iman adalah untuk baiki iman saya Dia pergi jumpa satu orang Dia cakap pasal semayang Dia kata, Ya Allah, saya cakap pada dia tentang semayang Kerana semayang saya yang rosak Semayang saya yang tak betul Puan -puan, Apabila orang berusaha macam ni Dengan letak diri dia depan dia Dan dengan niat untuk islah diri dia Maka Allah subhanahu wa sallam Islahkan dia sebab apa? Orang yang macam ni dia adalah talib. Dia adalah orang yang ada keinginan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah sia-siakan orang yang ada keinginan. Tapi tuan-tuan mulia, orang yang dia, dia tak niat untuk islah diri dia, dia bukan orang yang ada keinginan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan, tidak akan bagi kepada dia. Walaupun apabila kita buat dakwah dengan niat untuk islahkan diri dia, or, diri kita, orang yang kita dakwahkan itu. Sama ada dia terima ke tak terima ke dakwah kita, itu hal lain. Tapi tuan -tuan, apabila kita sendiri yang buat dakwah dengan ada talab dengan ada keinginan niat untuk usah diri kita, maka pasti Allah Subhanahu Wa akan islahkan diri kita. Tuan-tuan yang mulia ingatlah bahawa usaha ini adalah usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha ini adalah usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha Nabi-nabi tuan-tuan Danta mulia. Dan kita ini hanya umat baginda. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala ingin untuk tutupkan kenabian atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silah baginda tidak akan ada nabi lagi, lagi akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah serahkan usaha ini kepada kita semua, tuan-tuan mulia. Kepada umat baginda. Dan oleh kerana itu, oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah serahkan kerja yang begitu mulia, kerja yang begitu, begitu besar, kerja Nabi-Nabi pada kita dengan sendirinya, darjah kita telah dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan kita telah dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harga kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala telah dipinggikan, tuan-tuan mulia. Ini kerana Allah SWT telah serahkan kerja ini pada kita tuan-tuan. Maka kita kena bentuk diri kita supaya sesuai dengan kerja ini. Sebab Allah SWT dulu ambil kerja ini daripada Nabi-Nabi. Dan Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran apa sifat yang ada pada Nabi-Nabi. Sehingga Allah SWT ambil kerja yang mulia ini daripada mereka. Maka tuan-tuan mulia, semua Nabi-Nabi adalah orang-orang yang maksum. Hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ada dosa tuan-tuan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala ambil kerja daripada mereka. Allah cerita dalam Quran. Apa sifat-sifat yang ada pada mereka. Apa sifat-sifat mulia yang ada pada mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ambil kerja agama daripada mereka. Maka kita pun kena bentuk diri kita. Kita pun kena bentuk diri kita dengan sifat-sifat itu. Barulah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang pergi haji tuan-tuan mulia, orang pergi haji, tidak semua orang pergi haji, haji dia mabrur, haji dia diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang pergi haji tapi dia balik dalam Quran, dia merdud, haji dia tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang nak pergi haji ni tuan-tuan Allah dah bagi tahu apa sifat-sifat, apa amalan-amalan yang kena dibawa dalam amalan haji sehingga haji dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka satu orang yang telah bentuk dari awal lagi, belum pergi haji lagi, telah bentuk diri dia, sifat dia, amalan dia dengan amalan-amalan yang -amalan diandani oleh Allah Subhanahu Wataala, dia, dia pergi sana, dia buat amalan-amalan tu, dia bawa sifat-sifat tu, maka haji dia diterima oleh Allah Subhanahu Wataala dia balik dalam keadaan haji dia mabrur. Haji dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Bukan pergi dalam keadaan tak tahu apa-apa, tidak ada persediaan apa-apa nak harap bahawa haji dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Bukan itu tuan-tuan. Ini kan juga kita dengan dalam buat usaha dakwah ni tuan-tuan. Ada sifat-sifat, ada perkara-perkara yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa tentang orang-orang yang berusaha dakwah ni yang kena ada pada orang-orang berusaha dakwah ni apabila dia bawa sifat-sifat tu, perkara-perkara tu, amalan-amalan tu barulah kerja dakwah dia usaha dakwah dia akan diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Saudara-saudari. Tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahuwataala bagi tahu dalam al-Quran sifat-sifat yang kena ada pada orang yang berusaha agama. Allah Subhanahuwataala bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi rahmatin minallahi lintalahum falau kunta hafzan ghaliba alqalbi lam khadd min hawlikum tentam oleh ya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad dengan rahmat kami kami telah jadikan pada kamu ada sifat lemah lembut ada sifat tawaduk ada sifat rendah diri ada sifat lemah lembut maka kamu kena guna sifat ni bawa orang bersama kamu ambil apa ni, sertakan orang Sahabat-sahabat bersama kamu dengan sifat, sifat lemah-lembut ini. Yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahuwataala pada kamu. Ini bukan kehebatan kamu. Tapi ini kehebatan kami yang bagi pada kamu. Kami yang bagi pada kamu sifat lemah-lembut ini. Tuan, tuan yang mulia, Allah Subhanahuwataala kata, Wahai Muhammad, sekiranya kamu kasar, kamu keras. Kamu dalam percakapan kamu, kamu kasar. Dalam tindakan kamu, kamu keras. Dalam segala perbuatan kamu kamu kasar dengan orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang kamu bertindak dengan kasar dengan keras. Maka Allah Subhanahuwataala telah ada sahabat-sahabat sekarang yang dah bersama kamu. Mereka punya cinta kepada kamu sehingga mereka sanggup korbankan nyawa kamu, nyawa mereka untuk bela kamu. Mereka tak sanggup biarkan air ludah dan kahak kamu jatuh di atas muka bumi. Mereka tak sanggup biarkan air, lebihan mudut kamu jatuh di atas muka bumi. Macam tu sekali mereka sayang pada kamu. Tapi sekiranya Muhammad, orang-orang yang dah datang pada kamu ni. Tapi kamu layani mereka, cakap dengan mereka dengan kasar, dengan keras. Maka satu orang pun daripada mereka tidak akan, apa, tidak akan sedia untuk tinggal bersama kamu. Untuk duduk bersama kamu. Tuan-tuan mulia, ini yang Allah subhanahu taala cendaki daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu taala telah kurniakan sifat lemah lembut, sifat rendah diri, sifat tawaduk pada Nabi kita alaihi wasallam dan Allah subhanahu taala suruh baginda gunakan sifat ini untuk bawa sahabat-sahabat bersama dengan baginda. Maka kita pun tuan-tuan mulia yang telah dipilih oleh Allah subhanahu taala untuk baca agama ni, maka tuan-tuan semua adalah orang-orang lama. Di asalangan tuan, tuan ada orang yang merupakan jemidar peringkat negeri, peringkat halqa, peringkat zon dan sebagainya, peringkat apa ni? eh uh, dan sebagainya. Kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahuwataala diberi tanggungjawab tuan-tuan molek. Maka kita kena bawa akhisat ni. Kita kena rendahkan diri kita. Kita kena bawa sifat lemah-lembut. Bersama-sama dengan orang-orang di sekiliran kita, tuan-tuan mulia. Jangan kita bersikap kasar. Jangan kita bersikap, bersikap keras. Jangan sekali-kali kita jadi sombong. Jangan sekali-kali kita jadi bongkak. Jangan sekali-kali kita bawa sifat takabur, tuan-tuan mulia. Kita kena rendahkan diri kita. Kita kena rasa bahawa saya tidak ada apa-apa. Saya tidak ada harga pun, saya tidak ada nilai pun, saya tidak ada kedudukan pun. Saya tidak ada apa-apa. Yang besar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang besar yang agung adalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya hanya berusaha usaha agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat lemah lembut, sifat rendah diri, sifat tawaduk adalah sifat yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man tawadu'alillah Allah." siapa sapa yang usahakan diri dia ada sifat rendah diri. Ada sifat tawadu. Dia rendahkan diri dia depan orang lain kerana Allah. Dia tawadu'kan diri dia depan orang lain kerana Allah. Tuan-tuan, dia rendahkan diri dia. Tapi Allah akan letak dia di puncak kemuliaan, tuan-tuan mulia. Orang yang tawadu' ni... Allah subhanahu wa ta'ala akan letak dia di puncak kemuliaan, tuan saham mulia. Jadi Allah subhanahu sangat suka sifat rendah diri. Sifat tawaduk, sifat lembah-lembut ni. Ini, ini adalah sifat yang kita kena bawa dalam usaha kita, tuan saham mulia. Bersama, bersama rakyat-rakyat seusaha kita. Jangan ada sifat kibir. Jangan ada sifat takabur, sombong, bongkak, tuan saham mulia. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala kata, Al-kibri ridai. Allah kata takabur ni, sombong ni, serendang aku ini hak yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia yang layak untuk sombongkan diri dia. Hanya dia yang layak untuk takabur. Memang dia yang memiliki segala-galanya. Maka siapa-siapa yang cuba rampas milik Allah Subhanahu Wa Taala, sombongkan diri dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk jaga pekerja pekerja agama yang bersama dengan baginda menjaga semua sahabat sahabat yang berusaha agama bersama baginda kerana Allah subhanahu ta tahu ini perkara yang pelik tuan teman Nabi diperintahkan oleh Allah subhanahu untuk jaga sahabat sahabat Nabi diperintahkan oleh Allah untuk jaga sahabat sahabat untuk jaga orang yang berusaha agama bersama Nabi saw ini satu perkara yang pelik tuan teman kenapa Allah Subhanahu Taala perintahkan begini, sebab Allah Subhanahu Taala tahu dalam perjalanan bawa usaha agama, sahabat-sahabat orang-orang yang ada ada di sekeliling baginda akan melakukan bermacam-macam hal, bermacam-macam perkara, langgar usul, kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bersama dengan langgar usul, bersama dengan kesilapan, bersama dengan kesalahan. Baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga mereka, untuk satukan mereka, untuk mahu mereka bersama-sama dalam usaha tuan-tuan bersama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terima perintah Allah Subhanahu wa taala ini, tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan Nabi jaga setiap orang tuan-tuan molek. Siapa sahaja yang datang bersama baginda, sehingga orang munafik pun tuan-tuan molek Nabi sentjaga mereka. Nabi selayian mereka. Sehingga tuan-tuan molek orang yang Nah dan Aisyah R.A, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci, pun masih lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga mereka. Ambil hati mereka. Layan mereka. Bawa bersama mereka dalam usaha baginda tuan-tuan mulia. Orang munafik pun. Orang yang buat macam-macam kesalahan pun tuan-tuan mulia. Nabi SAW masih layan mereka. Nabi masih lagi bertindak baik dengan mereka. Layan baik dengan mereka. Bawa mereka bersama dalam usaha baginda tuan-tuan mulia. Ini keadaan Nabi SAW. Tapi kita pula tuan-tuan mulia kita tak hiraukan siapa-siapa. Kita tak pernah nak ambil tahu hal siapa-siapa. Tak, tak tak pernah nak ambil kisah hal siapa Biarkan setiap orang berurus sendiri masing-masing Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ambil tahu layan jaga setiap orang kuasa mereka. Satu orang Badui datang ke masjid. Dia orang kampung orang Hulu datang guna kencing, dia tengok ada tempat dia terus kencing. Sedangkan dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahabat dah geram dah. Nak tarik dia. Nabi SAW biarkan dia. Biarkan dia. Dan Nabi SAW mudahkan hal itu orang kencing dalam masjid. Nabi SAW biarkan dia. Bila dah selesai dia kencing Nabi SAW minta sahabat ambil air curahkan air tempat tu Dah selesai. Dah tutup. Eh, tak ada apa lagi dah. Tuanta -tuan mulia layanan Nabi yang sedemikian boleh Nabi panggil dia. Nabi bagitau ini masjid, tempat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat untuk sembahyang, tempat untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan tempat untuk kencing. Tuanta -tuan mulia layanan Nabi, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam didik layanan sahabat tu begitu sekali mengambil hati sahabat tersebut. Sehingga bila-bila pun dia ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan bagi kita orang kampung dia dia akan bagi kita semua orang yang dia jumpa Ma rabani ma kharani dia tak pukul saya dia tak hentak saya dia tak kasih mati saya, dia bagi tahu saya baik. Jadi ingat kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuan. Orang kencing dalam masjid tempat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun nabi masih layan dia nabi dengan sebab tindakan baik dengan dia tuan kamu dia nabi sallallahu alaihi wasallam layan semua orang tuan kamu ambil hati semua orang tuan kamu dia wahyi radhiyallahu ta'ala anhu adalah pembunuh hamzah radhiyallahu anhu bapa saudara nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling nabi sayang tuan tayang mulia apabila telah berlaku peperangan orang-orang Quraysh yang menjadi musuh yang besar-besar, Uthbah, Syeiba, Rabi'ah, Abdul Jahal, Abdul Amin sudah semua sudah mati dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah patah Mekah, telah dapat kuasa Maka yang baki lagi semua kecut perut lari tuan-tuan muda, lari untuk selamatkan diri mereka dan wasi pun termasuk dalam golongan ini tuan-tuan muda. Ada seorang sahabat jumpa dengan Wahsi, Dia kata, wahai Wahsi, tidak ada jalan lain untuk kau selamat. Kamu kena pergi jumpa balai penghadapan Muhammad Sallallahu SAW. Sudah hadiri pada dia, maka kau akan selamat. Maka Wahsi kata, aku ni telah buat dosa besar. Aku telah bunuh, aku telah buat macam-macam dosa. Mungkin tak aku diampumkan. Maka sahabat tadi bila dengar macam tu, itu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagitahu hai Rasulullah, saya dah dakwah wahsy untuk masuk Islam tapi dia kata dia telah buat dosa besar. Dia telah bunuh, dia telah buat macam-macam dosa dia sangat-sangat besar. Mungkin tak ada keampunan bagi dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam terus baca ayat <Sessizuk> illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yabdilullahu sayiatihim hasanat. Nabi kata, tak dosa besar mentak apa kecuali dia taubat, dia beriman dan dia buat amalan yang soleh. Maka orang yang macam ni walaupun dia dapat dosa besar, tapi dia bertaubat, dia beriman, dia buat amalan yang soleh, maka Allah Subhanahuwataala ta'ala tukar semua dosa tu jadi hasanat semuanya. Maka sahabat tadi sebagai utusan telah bawa pergi jumpa Wahshi radhiyallahu anhu. Wahshi belum masuk Islam lagi tuan-tuan. Bagi tahu ayat ni. Bila dengar ayat ni, Wahshi kata Allah Subhanahu wa taala tetapkan syarat besar. Taubat, beriman dan buat amalan soleh. Orang muka macam aku ni boleh ke tunai syarat Allah Subhanahu wa taala? Kalau aku tak dapat tunaikan syarat Allah macam mana aku tak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka mendengar jawapan Wahsy, sahabat ni datang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi layan lagi dengan Wahsy tuan-tuan mulia. Wahsi pembunuh bapa saudara kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bila jawapan Wahsi? Nabi kata bagi tahu dia Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Inna Allahalayyuzur ayusurakabihuayyuzurmadunadhalikalimayyasya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampun orang yang menciritkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah boleh ampun semua dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang dia hendaki. Maka sahabat tadi pergi lagi jumpa Wahsi. Bagi tahu. Ini ayat Nabi hantar. bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampun semua dasar kecuali syirik bagi Allah. siapa yang dia hendak wahsi kata. Allah kata bagi siapa yang dia hendak mana aku tahu Allah nak ampun aku ketak kalau aku tidak termasuk di kalangan orang yang dihendaki diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana cara aku bunga jawapan wahsi sahabat tadi ini balik lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata wahai Rasulullah wahsi kata Allah kata dalam Quran di mayasya bagi sesiapa yang Allah kendaki untuk ampun. Kalau dia tak termasuk dalam orang yang dikendaki oleh Allah untuk diampunkan macam mana? Tuan-tuan mulia, masih lagi Nabi SAW ambil hati wahsi, layan wahsi. Tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia, kerja Nabi SAW dekatkan semua orang. Inilah kerja dakwah Tuan-tuan mulia bukan kerja nak jatuh ketingi, bukan kerja nak jatuh ketingi siapa-siapa nak jatuhkan siapa, nak tarik siapa-siapa ke depankan siapa-siapa tidak tuan-tuan mula. Nak rendahkan siapa-siapa, nak tinggikan siapa tidak tuan-tuan mula. Kita nak tinggikan semua orang, kita nak majukan semua orang, kita nak ke depankan semua orang. Ini kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam buah cipon total masih lagi ini di depan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan moya apabila wahai bagi jawapan tersebut maka nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita pada sahabat tadi al alquran ada ayat qul ya ibad allazina asrafu 'ala la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a wahai wahai hamba-hamba-ku yang telah melampaui batas jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa semua sekali. Ayat ini dibawa oleh sahabat tadi jumpa wasi, sampaikan pada wasi. Bila dengar ayat ini dibacakan, nafsurnya cakap, ah, ada jalan. Ini ada jalan. Saya boleh datang jumpa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan Tuan yang mulia, wasi pun datang, wasi pun datang. Tapi dia datang oleh sana. dia tahu dia buat silap besar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pembunuh bapa saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang, dia tutup muka dia. Habis tuan-tuan dia. dia tutup muka dia habis. Tapi orang cam. Orang cam dia, gaya jalan dia. Orang cam. Bila dia menghampiri Mekah. Tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dah tengok dia cam. Ini wahsi. Maka sahabat tu, laukah wahsi wahai Rasulullah. Maknanya wahai Rasulullah. izinkan saya pancung dia. Ini permintaan sahabat tersebut. Rasul kata, jangan. Biarkan dia datang. Biarkan dia datang. Biarkan dia datang. Ini layanan Nabi SAW. Tuan-tuan, inilah usaha agama. Tuan -tuan. Jangan kita menyangka bahawa boleh duduk atas mimbar bayan hebat hebat. Ini usaha agama. Tuan -tuan, Ini bukan usaha agama. Boleh tak kira boleh bayan hebat-hebat ini bukan agama ini bukan usaha agama tuan-tuan. Layan orang, bawa orang dalam ikram orang, akhlak kita, cara tindakan kita dengan orang dengan cara yang baik, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah usaha agama tuan-tuan molek. Tatan tuan mula wahyi rakan datang. Rasul kata sila wahai wahyi, sila wahai wahyi wahyi. Tatan molek apabila wahyi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterus mujashad. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa bila dia mengucap Rasulullah sallallahu alaihi terus berubah muka ceria gembira wahai wahai pada saat ini Islam syahadah yang kamu telah ucap telah menggugurkan semua dosa-dosa kamu dan kamu jadikan bersih suci macam menembak kamu baru dilahirkan oleh ibu kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, laian Wahshi radhiyallahu anhu. Bagi berita gembira pada Wahshi radhiyallahu anhu tatkala. Mendengar berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam terduduk tatkala. Wahshi buka dia punya ikatan di muka dia, tutupan muka dia. Apabila nampak wajah Wahshi, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu anhu. Parti yang dia yang paling sayangi Ya setelah dibunuh oleh Wahsyir Abi Yalanu, maka Nabi kata Wahai Wahsyir, sekarang kamu telah mengusap dosa-dosa kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditukar dari kebaikan... Saya, saya minta satu lagi jasa kamu buat baik pada saya, tolong ceritakan pada saya macam mana kamu bunuh Pakcik saya. Tak saya tahu Pakcik saya orang berani. Tapi macam mana orang macam kamu boleh bunuh fakcik saya? Dia pahlawan. Tapi macam mana dia, kamu, dia boleh dibunuh oleh kamu? Fahsyi r.a. Kata, hai Rasulullah. Sindan telah tawarkan. Sekiranya saya boleh bunuh Hamzah. Maka saya akan dibebaskan. Dan dia telah tawarkan macam-macam hadiah kepada saya. Kalau saya boleh bunuh Hamzah. Maka tamak dengan tawaran-tawaran tersebut. Tamat untuk saya merdeka daripada kehambaan. Dan tamat untuk dapatkan hadiah-hadiah tersebut. Menyebabkan saya berusaha untuk bunuh Hamzah. Maka di medan perang. Saya nampak Hamzah. Saya datang dari belakang. Saya telah tombak Hamzah dari belakang. Sehingga tembus di pusat dia. Dan telah jatuh mati. Dengan cara curi. Soal-soal mendengarkan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Wahai wahsyik. Kamu telah mengucap. Dosa-dosa kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Aku minta satu saja lagi. Aku minta jasa kamu jasa baik nombor satu saja lagi. So, tolong selepas ini jauhkan diri kamu daripada aku. Kerana apabila aku melihat wajah kamu. Aku teringat bakcik aku dan datang perasaan. Datang perasaan sayang, cinta, teringat, rindu pada pakcik, minyak kemarah pada kamu dan wahai wahcik, apabila datang perasaan itu pada saat aku dalam hati aku, aku takut perasaan itu akan membinasakan akhirat kamu, maka lebih baiklah kamu jauhkan diri kamu daripada aku sehingga aku tak nampak wajah kamu tuan-tuan yang mulia, inilah yang dibuat oleh Nabi SAW untuk layan semua orang, untuk berakhlak dengan semua orang, untuk sertakan semua orang, untuk bawa semua orang dalam usaha agama dan semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tawatu. untuk lemah lembut, untuk layan semua orang untuk bawa semua orang dalam usaha agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, bantah yang mulia kita sekarang atas telah sahat kesalahan kesalahan kesalahan kecik daripada saudara-saudara kita, rakan-rakan seusaha kita, maka kita telah marah. Kita telah marah dia tuan-tuan semua. dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu untuk buat kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia tidak ada kemampuan, tidak ada kebolehan untuk buat kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa pasti Allah Subhanahu telah tak pilih dia tuan-tuan Tapi Allah Subhanahu wa dah pilih dia tuan-tuan semua. -tuan Salah sikit saja kita dah marah dia tuan-tuan. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuba usahakan bawa semua orang, dakatkan semua orang tuan-tuan. tuan tahu Abu Jahal, oh baba kesalahan dia terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak pernah tinggal apa usaha pun untuk runtuhkan Islam, untuk rosakkan Islam, untuk lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kecuali dia telah buat semua sekali semua rancangan yang dia boleh buat dia telah rancang. dia telah buat semua sekali tuan-tuan mula untuk rosak dan agama Allah Subhanahu wa taala dan anak dia Ikramah radhiyallahu Abu Jahal radhiyallahu telah mati. tinggal anak dia bersama-sama sama menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama bapa dia apabila fatah Makkah maka isteri Ikramah radhiyallahu telah masuk Islam dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata wahai Rasulullah adakah untuk suami saya keamanan? Mana tidak akan dibunuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ikramah aman, tidak akan dibunuh. Maka dia kata wahai Rasulullah bagilah apa-apa tanda sebagai bukti bahawa Tuhan telah bagi keamanan pada dia. Dia tidak akan dibunuh. Siapa-siapa pun tak boleh bunuh dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi serban baginda kepada isteri ikramah untuk dia bawa pergi jumpa ikramah pujuk dia datang bagi tanda bahawa dia telah diamankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa pun tak boleh bunuh dia maka dia keluar cari-cari-cari sampailah dia ke tepi laut sehingga dia, dia dapatkan ikramah radhiyallahu dia bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan yang mulia apabila ikramah datang dekat apabila ikramah radhiyallahu anhu datang dekat tuan-tuan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia maka Rasulullah sentrus pesan Pada semua sahabat-sahabat yang ada depan baginda Rasulullah kata jangan sesiapa pun daripada kamu ceritakan tentang keburukan Abu Jahal kerana cerita tentang keburukan Abu Jahal yang telah mati akan merosakkan hati ikramah yang masih hidup Nabi pesan tuan-tuan mulia nak jaga hati ikramah radhiyallahu anhu maka apabila ikramah radhiyallahu anhu datang tuan permula Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kain selendang baginda hamparkan Nabi kata silakan wahai ikrama silakan silakan datang ke sini silakan datang dan duduk di sini Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah layan telah muliakan telah layan telah bawa semua orang bersama dalam usaha ini. Tuan-tuan yang mulia bagaimana yang telah diceritakan tadi ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bawa cuba bawa semua orang dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuan-tuan molek, kita dalam usaha ni kita kena usaha hati kita luas macam lautan. Hati kita biar luas macam lautan tuan-tuan. Apakah kata lautan? Apapun keburukan yang masuk tuan-tuan dia tak pernah mengadu tuan-tuan molek dan dia keburukan yang masuk dalam lautan, lautan itu tak pernah mengadu, sebaliknya dia sucikan segala keburukan yang masuk dalam dia tuan-tuan molek. Ini keadaan lautan. Inilah keadaan hati satu orang yang buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena luasan hati kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahawa orang-orang yang buat usaha agama ini. akan melakukan kesilapan aspek melakukan kesalahan. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jaga hati mereka, layan mereka, bertindak baik dengan mereka, mereka bersama-sama. Kesah-kesah semua tadi telah diberitahu. Tuan-tuan melebihkan juga Allah Subhanahu wa taala Perintahkan kita untuk maafkan saudara-saudara kita, tuan-tuan mula. Fa'fu'anhum, anhum. Allah SWT kata, mereka akan buat salah dan kamu kena maafkan mereka. Kamu kena maafkan kesalahan-kesalahan mereka terhadap kamu. Tuan-tuan mula, siapa pun dalam majmah ni, bukanlah dia abadal, bukanlah dia wali Allah. Siapa-siapa pun mungkin melakukan apa-apa kesalahan. Tuan-tuan mulia, maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa sahaja kesalahan yang dilakukan terhadap kita, Tuan-tuan mulia, maka kita kena maafkan dia. Kita kena maafkan dia, Tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia, kita jangan sampai apa-apa kesalahan yang dibuat oleh saudara kita. Kita barah dia, kita buat sesuatu sehingga pecah hati, Tuan-tuan mulia. Kerana apabila pecah hati, maka tidak akan datang bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak payah tanya lagi bila bantuan Allah akan datang kalau antara orang-orang yang berusaha agama telah pecah hati tuan-tuan mulia. Maka Maulana kata jangan kita hiraukan kerja banyak ke, kerja sikit ke, jemaah keluar banyak ke, jemaah keluar sikit ke. Jangan kita hiraukan perkara itu sebab kalau hari ini jemaah keluar sikit, besok jemaah boleh keluar banyak. Kalau hari ini kerja sikit, besok kerja boleh jadi banyak. Tapi tuan-tuan mulia, kalau hati telah pecah telah berlaku membeji antara satu sama lain, telah pecah tuan-tuan mulia, maka rahmat bantuan Allah tidak akan datang lagi pada kita. Sedangkan kita dalam usaha ini, setiap langkah kita perlu, perlu pada bantuan Allah Subhanahu SWT. Kita dalam usaha ini, tuan-tuan mulia, setiap langkah kita perlu pada bantuan Allah Subhanahu SWT. Apabila hati telah pecah, Tuan-tuan mulia maka tidak akan datang lagi bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu. Perkara yang paling penting sekali dalam usaha agama ialah ijtimai ma'in Bersatunya hati-hati tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia apabila antara dua orang berlaku pergaduhan. Antara dua orang berlaku pergaduhan. Antara mereka ni sebanyak mana pun mereka buat tahajud, sebanyak mana pun mereka baca Quran, sebanyak mana pun mereka buat zakih, ma lama mana pun mereka dalam kuasa dakwah, banyak mana mereka dah keluar 4 bulan tuan-tuan semua, semua amalan-amalan mereka dihentikan oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selagi antara mereka berlaku pergaduhan tidak akan baik, tidak baik, satu sama lain tuan-tuan. Allah dia akan pandang semua mereka, semua amalan mereka tuan-tuan semua. Selagi mereka tak baik satu sama lain tuan-tuan oleh kerana itu jaga hati ini sangat sangat penting tuan-tuan mulia. Dan tuan-tuan mulia kita rasa rasa rakan kita ini leceh tuan-tuan mulia. Itu tak muliakan kan rakan kita. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, si orang daripada orang mukmin lebih mulia lagi daripada Kaabah tuan-tuan mulia. Si orang daripada orang mukmin lebih mulia lagi daripada Kaabah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalaulah Kaabah itu diruntuhkan 10 kali dan dibina balik 10 kali, ini tidak menyedihkan aku, ini tidak menyusahkan hati aku lebih daripada hati satu orang mukmin telah dipecahkan tuan-tuan molek. Allahu akbar. Dan itu dapat kita ketahui bahawa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan satu orang mukmin lebih tinggi itu bernilai daripada Kaabah lagi tuan-tuan yang mulia. Oleh kerana tu, tuan-tuan mulia, kita kena jaga saudara-saudara kita. Kita kena muliakan mereka. Mereka adalah mulia di sisi Allah SWT. Tuan-tuan yang mulia, ingatlah. Kalau kita telah dedahkan keaiban siapa-siapa. Kita telah teranjangkan siapa-siapa. Kita telah sebarkan keburukan dia dalam dunia ni, Kita telah hinakan dia dalam dunia ni. Besok pada hari ciamat, saya dan tuan-tuan akan dihinakan oleh Allah SWT. Sebaliknya tuan-tuan yang mulia, kalau kita tutup aibkan siapa-siapa, kalau kita tutup, tidak hebohkan, tidak bagi tahu ke aibkan siapa-siapa, maka besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tutupkan segala keaiban saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, apabila hati telah pecah tuan-tuan mulia, maka mulalah cari keburukan orang lain. Dan perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah subhanahu wa ta ta'ala kata, wala tajas tasu. Jangan kamu cari kuburkan orang lain. Ini larangan Allah subhanahu wa ta ta'ala. Tuan-tuan mulia, apabila satu orang dah mula cari-cari, cuba cek, cek, cek, cemak, cari kuburkan orang lain, apabila dia dah jumpa Tuan-tuan mulia, maka dia akan heboh-hebohkan. Sebab hati dah pecah, dia akan heboh-hebohkan. Jadilah mengumpat Tuan-tuan mulia. Kemudian, daripada mengumpat, dia boleh jadi fitnah pula Tuan-tuan mulia. Dia boleh jadi fitnah. Dan mengumpat ni tuan-tuan dan puan adalah perkara yang Quran bagi tahu ayu hayba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan Adakah kamu suka nak makan daging saudara kamu mentah-mentah? Memang kamu tak suka memang kamu benci. Tapi tuan-tuan ada Tuan dalam Quran bagi tahu mengumpat ni makan daging saudara mentah-mentah. Tuan-tuan yang mulia Apabila dah nampak keburukan, maka akan mengumpat. Aisyah radhiyallahu anhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan mengumpat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa mengumpat adalah bagi tahu perkara-perkara yang tidak disukai oleh seseorang di belakang dia yang kalau dia ada memang dia tak suka. Kalau dia dengar perkara itu diberitahu depan orang, maka dia tak dia tak suka. Maka okay, ini mengumpat. Aisyah Rasulullah kata, Wahai Rasulullah, kalau sememangnya perkara itu memang ada pada dia. Keburukan itu memang ada pada dia. Rasulullah kata, kalau memang ada pada dia, itulah mengumpat. Kalau keburukan itu tak ada pada dia dan kita heboh-hebohkan, kita buat-buat cerita, hebohkan keburukan dia, maka ini kita senang. Tuan-tuan yang mulia, mengumpat ni lebih dahsyat lagi daripada zina. Mengumpat ni. Lebih dahsyat lagi daripada jina. Macam mana lebih dahsyat daripada jina? Tuan Tuan Yang Mulia jina dia hanya melibatkan dua orang saja. Tapi Tuan Tuan Yang Mulia mengumpan ni dia boleh melibatkan satu jemaah masjid Tuan Tuan Mulia. Satu jemaah masjid. Seluruh jemaah masjid boleh terlibat Tuan Tuan Mulia. Satu. Keduanya Tuan Tuan Mulia orang yang mengumpan ni Dosa orang yang mengumpat Sama banyak dengan dosa orang yang Dengar mengumpat tuan-tuan mulia hmm. Ini keadaan Yang dikatakan Mengumpat tu lebih dahsyat daripada zina Dosa orang yang buat umpatan Sama besar sama banyak Dengan dosa orang yang mendengar umpatan Dan ketiganya tuan-tuan mulia poin ketiga yang menjadikan mengumpat ni Lebih dahsyat daripada berzina, tuan-tuan mulia Zina boleh diampunkan dengan taubat. Allah Subhanahuwataala boleh terima dosa, boleh terima taubat orang yang begini ada orang Tapi Allah Subhanahuwataala tidak akan terima taubat orang yang mengumpat orang samalah. Tidak ada taubat bagi orang yang mengumpat. Selagi orang yang diumpati itu tidak maafkan, kita yang mengumpati tak pergi tak pergi jumpa dia bagi tahu pada dia saya telah mengumpat tuan sekian-sekian, saya minta maaf daripada tuan dan dia kata saya maafkan kamu selagi tak berlaku macam tu selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampunkan dosa mengumpat kita tuan-tuan. Tidak ada taubat bagi orang yang mengumpat. Ini dahsyat tuan-tuan mulia. Ini maksudnya ni dahsyat. Oleh kerana itu kita kena jaga perkara ini. Oh. Ya, akhir kata. Jaga jadi tuan-tuan mulia, oleh kerana itulah kita kena lapangkan hati kita, lapangkan dada kita, bersihkan hati kita, daripada semua keburukan saudara-saudara kita. Untuk ini tuan-tuan mulia, satu kisah, tali Nabi Alaihi Wasallam dalam masjid dengan sahabat-sahabat, anhum. maka satu orang sahabat, angsar, masuk masjid, dia baru ambil wuduk, air wuduk dia masih berkipisan daripada anggota-anggota wuduk dia. Nabi kata kepada ahli majlis, sekiranya kamu nak tengok, satu ahli syurga yang sekarang ni berjalan atas muka bumi, itulah orang ni. Hari pertama. Besok majlis yang sama diadakan, sahabat tu masuk lagi. Dan Nabi ucapkan perkataan yang sama. Siapa-siapa yang nak tengok ahli syurga yang berjalan atas muka bumi, itulah orang ni. Hari ketiga pun sama juga. Mas, mas, majlis berjalan, sahabat tu masuk, rasa siapa-siapa yang nak tengok. Ahli syurga sedang berjalan atas muka bumi, itulah orangnya. ni. Maka zaman tu tuan-tuan mula, mereka semua bau usaha agama, mereka cinta dengan agama Sahabat berlomba satu sama lain untuk maju dalam agama. Berlomba satu, satu sama lain untuk lebih dalam amalan agama. Maka dalam hati seorang sahabat. Dia kata Rasulullah dah bagi tahu tentang orang ni. Dia ahli syurga dia dah tiga hari berturut-turut. Apa amalan dia? Saya kena tiru dia. Sebab so, saya juga jadi ahli syurga. Ini semangat mereka tuan, -tuan. Semangat berlomba-lomba nak buat amalan untuk jadi ahli syurga. Maka dia pun cari alasan. Dia pergi rumah sahabat tu dia kata. Saya bergaduh dengan ayah saya. Jadi oleh kerana tu saya tak boleh nak balik rumah. Saya minta izin dengan kamu. Saya nak tidur rumah kamu tiga malam boleh tak? Maka sahabat memang sifat dia layan tetamu. Dia merhaban. Dia suka. Gembira. Tetamu datang rumah dia. Maka dia buka pintu dia. Silakan masuk. Dia layan habis-habisan tuan-tuan sebagai tetamu. Bagi makan. Bagi tempat tidur. Itulah tunakan hak dia sebagai tuan rumah. Layan tetamu tuan -tamu dia. Dan tetamu ni perhatikan semua amalan dia sehingga malam pun dia tak tidur kata -kata perhatikan amalan sahabat ni Tuan sahabat ni pula Allah Ta'ala buat tiga-tiga malam yang sahabat ni pergi pada rumah dia tahajud pun dia tak bangun tidak ada apa-apa amalan khusus yang dia buat sahabat biasanya bangun tahajud tapi sahabat ahli surga ni tiga malam tu tahajud pun tak bangun tuan dengan malam dia jaga dia sebut Allahu Akbar kemudian dia bangun untuk semayang subuh, ambil utuh untuk semayang subuh itu je jadi lepas tiga hari, tiga hari, tiga malam dia duduk, sahabat ni, duduk rumah sahabat tu untuk berhati, dia kata, tak ada amalan khusus. Tak ada amalan khusus. Cuma dia ni tak satu yang buruk. Dia cakap baik-baik dia. Maka, dia pun minta izin. Nak balik. Dia bagi tahu lah sebenarnya saya tak gaduh pun dengan ayah saya. Tapi, saya... Dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu tiga hari berturut-turut dalam majlis. Siapa-siapa yang nak tengok ahli syurga yang berjalan atas muka bumi. Rasulullah telah tunjuk pada kamu. Tiga hari berturut-turut. Saya ingin tengok apa amalan khusus kamu. Yang menyebabkan kamu ada kelebihan begitu sekali. Dibitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama tiga malam saya tak tengok apa-apa amalan khusus kamu. Maka sahabat tu kata, sahabat asal tu kata. Amalan saya maksudnya kamu tengoklah tak ada apa-apa special pun. Dia pun mula paling belakang. Kila mula dia paling belakang, sahabat tu panggil balik. Ah, dia kata, memang amalan saya macam yang kamu tengok. Tapi, cuma satu satu perkara. Sebelum tidur, hati saya terhadap semua orang Islam bersih, suci, macam cermin. Tak ada apa-apa perasaan, tak ada apa-apa buruk sangka, tak ada apa-apa kadang-kadang buruk terhadap mana-mana orang Islam. Dan satu lagi dia kata apabila saya nampak apa-apa nikmat Allah Subhanahuwataala beri pada mana-mana orang tak pernah datang sifat hasad, benci nak apa yang Allah Subhanahuwataala bagi pada orang. Maka dia kata oh kalau inilah amalnya, ini, inilah sifatnya yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa kamulah ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi. Tu antah yang mulia, mana hati kita bersih ada orang lain dautan sama dia. Mana Manakah hati kita bersih terhadap orang lain? Kita kena usahakan. Bersihkanlah. Jangan kita pandang keburukan orang. Jangan kita cari keburukan orang. Kita kena bersihkan. Semua sekali. Apa-apa perasaan kita terhadap orang lain daripada hati kita. Kita kena maafkan semua kesalahan saudara-saudara kita. Kenapa akan topik sifat? Jadi tuan-tuan tunggu sehingga habis majlis. Eh? Allah kita usahakan supaya dapat waktu. Jadi tuan-tuan melihat perkara yang Maulana bagitahu sangat-sangat penting dan demikian Allah Subhanahuwataala baginda pada Nabi sallallahu alaihi perintahkan Nabi untuk jaga sahabat-sahabat. Untuk ambil hati sahabat-sahabat dengan lemah lembut dan tawaduk. Kemudian Allah Subhanahuwataala perintahkan baginda supaya maafkan kesalahan-kesalahan sahabat-sahabat yang dilakukan terhadap baginda. Itupun Allah Subhanahuwataala perintahkan baginda maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. So hamba mulia kemudian Allah Subhanahuwataala perintahkan Nabi untuk tolong istighfar bagi pihak dosa-dosa orang lain yang dilakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Klik tuan kamu Dosa sahabat-sahabat lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi tolong istighfar bagi pihak mereka. Kita mana ada tolong istighfar untuk orang lain tuan tuan lihat. Nabi sendal lah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istighfar bagi terhadap dosa-dosa yang didasukan oleh orang lain terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali banyak istighfar, minta ampun untuk sahabat-sahabat, istighfar untuk sahabat-sahabat sehingga sampai Allah Subhanahu wa ta'ala terpaksa tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar untuk semua orang dan semua. Nabi istighfar untuk semua orang sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "Istaghfirullahu awla tastaghfir lahum." Intas tak film sebanyak nama datang, saling Allah lahum. Wahai Muhammad, kamu minta ampun sempun terhadap mereka, ataupun kamu tidak minta ampun terhadap mereka, malah sekiranya kamu minta ampun istighfar sebanyak tujuh kali pun, Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan ampunkan mereka. Sebab macam tu, nabi sudah minta ampun, minta ampun untuk orang lain, tu Allah tidak akan, Allah dah bagi tahu tidak akan ampunkan mereka, sebab dia orang munafik masih lagi nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar untuk mereka. Sehingga apabila ayat ini turun, keinginan nabi sallallahu alaihi wasallam nak istighfar untuk orang lain. Nabi kata, Allah kata kalau kamu minta ampun sebanyak 70 kali pun aku tidak ampunkan mereka. Kalau aku tahu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan mereka apabila aku istighfar lebih daripada 70 kali, lebih 70 tak kali pun aku akan minta ampun bagi pihak mereka. Seperti macam tu sekali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istighfar untuk orang lain. Tuan-tuan yang mulia, kita mana minta istighfar untuk saudara-saudara kita. Tuan-tuan yang mulia, tak pernah datang dalam hati kita. Sebutlah Ya Allah, sifulan tu dia orang lama Ya Allah. Dia orang yang berusaha dakwah, masa orang semua sasi-maki tak ada orang dakwah. Tak ada orang nak dengar dakwah. Dia yang mula-mula bawa usaha. Sekarang dia telah ke mana, ya Allah? Ampunlah dia, Allah. Bawalah kembali dia, Allah. Ini tak keluar daripada lidah kita, tuan-tuan Nabi SAW, siapa orang munafik pun nabi lagi minta ampun lagi, tuan-tuan mula. Jadi, tuan-tuan yang mulia, kita kena bawa perkara ni Kita kena istilfah untuk saudara-saudara kita yang minta pada Allah SWT. Bangun tahajud, minta pada Allah SWT. Supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah SWT bawa mereka dalam usaha agama ini, tuan-tuan mula. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata wahsawirhum fi amri. Kamu hendaklah bermusyarat dengan mereka, panggil mereka bermusyarat dengan kamu. Ajaib tuan-tuan melihat sungguh. Sebab Nabi Sallallahu Taala tak perlu pada musyarat. Semua kerja boleh berlaku dengan wahyu, datang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak perlu pada musyarat, tapi untuk tarbiyah kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan buat usaha agama. Maka Allah subhanahu wa Subhanahuwataala perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk panggil sahabat-sahabat untuk bermusyarat. tuan-tuan molek -tuan, tempat untuk satukan ummah dalam agama ialah sembahyang. Tempat untuk satukan ummah dalam usaha dakwah ialah musyarat. Tempat untuk satukan ummah dalam, dalam agama ialah sembahyang, tempat untuk satukan ummah dalam usaha dakwah ialah musyarat. Kita kena ambil berat dengan musyarat tuan-tuan molek. Kita kena hadir musyarat. Kalau kita nak kerja kita terjaga, terpelihara, tuan-tuan mula, maka kita kena umumkan isi, uh, musyarat kita. Kena kita isimaitkan musyarat kita, tuan-tuan mula. Apabila kita beberapa orang lama, senyap-senyap, tiga-empat orang duduk, tuan-tuan mula kita buat musyarat. Kemudian apa telah diputuskan, kita sampaikan pada orang lain, ni kami telah musyarat dah, semua kena tahan. Tuan Tuan Mulya, apabila mula keadaan musyarat kita tertutup, mulalah percerahan akan berlaku di kalangan orang-orang yang berusaha atas agama Allah Subhanahu SWT. Kadang-kadang, rakyat-rakyat akan rasa beban nak terima keputusan yang kita sampaikan tanpa kita minta pandangan daripada mereka, Tuan Tuan mulia. Oleh kerana itu, kita kena iklimaikan musyarat kita. Setiap perkara, kalau kita nak jaga usaha kita, Tuan Tuan mulia, setiap perkara kita kena buat dengan musyarat dan umumikan musyarat kita, istimaikan musyarat kita. Jangan jadikan handphone sebagai perantara untuk kita bermusyawarah. Ini orang sekelompok kita tak suka tuan-tuan mulia. Sebab kerja kita adalah kerja mujahadah. Allah Subhanahu taala akan buka jalan dan bagi dia dengan perantara mujahadah. Wal ladina jahadu fina lanahdiyan lahum subulana. Siapa-siapa yang suka apa mujahadah pada kami, nescaya pasti dan pasti dan pasti. Kami akan buka jalan-jalan hidayah untuk mereka. Dengan mujahadah untuk kita berjalan tuan-tuan mulia. Maka buka, tidak dialakan, tidak dialakan bermusyarat dengan perantaran handphone. Kita kena datang. Kita kena jauh macam mana pun. Susah macam mana pun. Kena datang untuk duduk dalam musyarat. Tuan-tuan yang mulia. Dan kita kena bawa semua orang dalam musyarat. Kita kena ambil hati semua orang dalam musyarat. Dan kita kena rasa tuan-tuan mulia. Bahawa... Ada pendapat-pendapat rakan-rakan seusaha yang lebih baik daripada pendapat faizal sendiri, faizal sendiri. Ada pendapat rakan-rakan seusaha yang lebih baik daripada pendapat Syura juru pemutus, tuan Tuan-tuan mulia, ini keadaan apabila kita dah buat keputusan, kita tak nak berganjak daripada keputusan kita. Kita rasa hina kalau kita tukar keputusan kita cuma pendapat orang lain. Tuan-tuan mulia, keputusan kita bukan Quran bukan hukum syarak tuan-tuan mulia. Ini hanya pendapat kita tuan-tuan mulia. Apabila ada orang lain bagi pendapat yang lebih baik, kita boleh duduk lagi, sekali taklimusyarak lagi, kita ubah fikiran kita dan perkara ni kau ada dalam sirah. Kerja kita kerja agama Allah Subhanahuwataala, kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kerja datuk nenek kita kita buat suka-suka tidak tuan-tuan mulia. Siap apa usul yang ada dalam usaha dakwah ni semua sabit daripada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri tuan-tuan mulia Dah buat keputusan satu-satu perkara. Apabila ada orang lain bagi pendapat yang lebih baik. Baginda sanggup tukar pendapat baginda. Tuan -tuan. Ini keadaan Nabi sendiri. Jadi kita pun apa salahnya. Tuan -tuan. Ada pendapat yang lebih baik. Duduk lagi sekali mesyuarat. Lagi sekali tukar pendapat kita. Tuan -tuan. Tuan -tuan, Nabi SAW kali dalam tafat. Jihad. Kemudian makanan tidak ada. Maka satu orang sahabat. Dia orang muhajirin. Dia rasa ni orang-orang ansar mereka telah banyak korban, banyak buat jasa banyak tolong, maka sekarang dalam keadaan tidak ada makanan, maka dia sanggup untuk sembelih unta dia untuk bagi makan pada ahli jemaah, tetamanya orang-orang ansar. masa dia datang jumpa Nabi SAW, minta izin, mahir Rasulullah ini orang-orang ansar banyak buat baik dengan kita, sekarang saya nak sembelih unta saya untuk bagi makan pada mereka, boleh tak? saya kata, boleh pergilah, maka dia pun pergi siap siap nak sembelihkan unta dia Tiba-tiba lalu, Umar r.a. Umar tengok dia nak sembelih unta. Umar tanya. Kamu nak sembelih unta? Kamu dapat ijazah daripada siapa? Dia kata, saya dah pergi tanya Nabi SAW. Bila kamu pergi? Dengan siapa kamu pergi? Tak berhenti kamu? Umar r.a. Umar tanya. Dia kata, saya pergi seorang-seorang. Dia kata, kamu pergi seorang-seorang. Mari, balik. Kita balik. Jumpa Nabi SAW. Umar r.a. ajak dia. Eh, hey, dia pergi jumpa Nabi SAW. Umar tanya, Rasulullah, betul. Tuhan benarkan dia sembelih unta. Sebab makan pada orang. Rasulullah kata, ya. Dia telah datang minta izin dengan Nabi saya dan saya telah izinkan dia. Umar Umaruddin kata, wahai Rasulullah. Sekiranya untuk kenderaan kita disembelih. Perjalanan kita jauh lagi nak balik. Maka kenderaan kita kurang. Kita akan susah nak balik. Maka ini masalah besar untuk kita. Ah, Rasulullah kata, kalau macam tu betul pendapat Umar. Maka Rasulullah tarik balik keputusan baginda tuan-tuan. Ini keadaan Nabi SAW. Keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam kutuk tarik balik keputusan baginda kerana pendapat satu orang yang lain yang lebih baik daripada pendapat baginda. Maksud kita pun sama juga tuan-tuan molek. Dan tuan-tuan molek, kita, kita buat usaha dakwah, kita buat musywarat, kita datang dengan nak tunaikan takaza agama Allah Subhanahu wa taala. Kita datang untuk tunaikan takaza agama Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita musywarat wasawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal alallah. Apabila kamu telah buat keputusan mantap maka pandangan kamu hanyalah pada Allah Subhanahu wa Pandangan kamu hanyalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan mulia, Nabi Allah Subhanahu wa nak daripada ayat ini bertawakal kepada Allah. Kita semua yang buat usaha agama. Kita kena rasa korban kita, mujahadah kita, musyarat kita, gas kita, bayan kita, keluar kita, cilas kita, 4 bulan kita. apa pun yang kita buat, ini semua makhluk. Tak boleh buat apa-apa pun, Tuhan Samulia. Tak, tak boleh bagi kesan apa-apa pun. Yang bagi kesan hanyalah Allah Subhanahu SWT. Dalam apa keadaan, apa saja yang kita buat, korban mamat pun yang kita bagi. Pandangan kita hanya pada Allah Subhanahu SWT. Dia yang buat segala-galanya. Daripada dulu, dia yang buat. Cara pun dia berjahat, datang pun hanya dia yang buat, tuan-tuan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala nak hati kita hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, apabila... Jadi tuan-tuan yang -tuan mulia, untuk hasilkan perkara-perkara inilah tuan-tuan mulia, dia hanya datang dengan pengorbanan. Sifat-sifat ini, keadaan ini, semua akan datang apabila kita korban, kita sanggup mujahadah. Kita nak korban diri dan harga kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan melihat jemaah-jemaah dalam tempatan telah banyak dibentuk. Jadi Malana minta daripada khusus untuk tuan-tuan orang Lamun yang dah banyak korban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Malana kata orang Malaysia diberi nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Malaysia ni boleh pergi hampir ratus negara tanpa perlu apply visa. Ini nekmat besar daripada Allah Subhanahu SWT. Hargailah nekmat ini dengan korbankan diri harta kita untuk pergi kepada negara-negara ni. -negara untuk agama Allah Subhanahu SWT. Masa depan kita tak tahu apa yang berlaku tuan-tuan mulia. Karena masa depan kita tak tahu apa yang berlaku. Maka melana minta daripada tuan-tuan semua. Sekarang nak dibentuk sebanyak-banyak jemaah untuk negara jauh. Jadi siapa insyaAllah di antara tuan-tuan insyaAllah? Yang sanggup untuk bagi korban diri dan harta tuan-tuan untuk negara, negara jauh. Untuk Jadi Mualana kata, jangan kita ambil kira harta, RM kita, duit kita, poket kita dan nak korban tuan-tuan mudia. Ha, dalam nak hantar Jum'ah ke negara jauh, jangan ambil kira duit kita. Kita ambil daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan mudia. Tak apa lagi insyaAllah. Bangunkan ini orang lama ni, masyallah. Boleh tak, bapa? Jazakallah, jazakallah. Boleh tak, masha'allah. Orang bawa, bawa. Bicarakan. Masha'allah, masha. Boleh tak, bapa? Allah jazakallah <stutuj> tafar. Kurba hikmatnya, kurban lah janau mukarom mukarom. Boleh tak, bapa? Boleh tak, bapa? Masha'allah, masha. Allah kubur tafar. Jazakallah, masha'allah, masha. Boleh tak, bapa? Bicarakan. Masha'allah, masha. Boleh tak, bapa? Boleh tak, bapa? Boleh tak, bapa? Boleh tak, masyaallah de zakat aur bolo bhai aur batla masyaallah masyaallah aur bhi sathiyo naam likhne wale bhai naam likho pehle lagi ambulatory to lo nama masa data ada ni tuan tolong tulis cepat cepat insyaallah hai ke ko do mah Nizamuddin ke liye bhi batlao dan 100000 simat 2 bulan din Nizamuddin tuan dua gitu ni untuk kau orang lama je ni amara bare tuan mare tum hamare paas aoge to hamari bologe aur nahi aoge to tum apni bologe Elbes kita bagi tuan dan tamilnya apabila kamu datang kepada kami duduk bersama kami kamu balik kamu akan cakap sebagaimana kami cakap. Kalau kamu tak datang kepada kami kamu balik kamu tak usah kamu cakap macam mana yang kamu nak cakap. Rosak usir. Boleh ubah dua bulan ni nah, jamudin kita. Saya ada Insyaallah dua bulan Nizamuddin. jamudin. Boleh ubah dua bulan Nizamuddin, Insyaallah. Masyaallah. Likubai Nikmatkan diriku. Masyaallah. Masyaallah. Semoga Allah Taala de bata bhai do maani jamuddin ke liye